A bé, en primer terme, doncs, expressar la meva satisfacció d'estar aquí en la presentació d'aquests instruments estratègics dels que s'ha dotat la comarca i des del punt de vista del Departament d'Empresa i Ocupació resaltar la importància que això té per nosaltres. És a dir, el fet de poder eh, treballar eh, no tant de manera atomitzada sinó treballar amb instruments que es permetin la concertació territorial, això és fonamental. És, a més a més, i ho he comentat aquí, un dels eixos fonamentals sobre els que descansa la llei d'ocupació de Catalunya, que en aquests moments ha entrat en el Parlament, per part del Govern, i per tant doncs, que, que, que, la, que la comarca ja hagi donat aquest primer pas doncs ens permet el que us hi deia no? Vull dir que es camina en molta direcció jo crec que és la, la ruta correcta perquè moltes vegades el Departament d'Empresa i Ocupació molt, especialment la part d'Ocupació és molt vista com la que té diríem com a feina fonamental no? l'administració de les oficines de, de feina, l'administració dels temes doncs, de l'atur de la intermediació laboral i, tal, que és evidentment un dels aspectes fonamentals de la nostra feina però al final el que realment ens interessa entre tots és que aquesta feina vagi dirigida a la creació de llocs de treball i perquè crear llocs de treball i donar satisfacció les necessitats d'un territori, de les empreses d'aquell territori i de les persones d'aquell territori doncs eh, el tindre, el que deia l'alcaldessa no? la brúixola que, que faci doncs, eh, detectar les fortaleses, les debilitats, allò que s'ha de fer que no s'ha de fer, evidentment, doncs, en aquest cas, pel, pel, pel meu departament i pel que jo represento, és fonamental. Per tant, moltes felicitats, reitero, moltes, les meves felicitacions.